Hát egy olyan igét hoztam ma, ami azt mondja, hogy ne sodródjunk el. Sokszor gondolkodunk azon, hogy milyen a hívő embernek az életútja, hogy, hogy rajta vagyunk egy úton, és, és, és hát megmondom őszintén, hogy az az iga, amit itt mindjárt még már felolvasok, az, az olyan sokáig ott élt bennem, és most, amikor elkezdtem utána nézni, akkor megláttam, hogy más fordításokban már teljesen ellenkezőjét mondja, Azt gondoltam, hogy, hogy tényleg, hogyha rákerülünk egyszer az Isten útjára, akkor ön automatikusan jó helyen tudunk menni. Mert úgy-úgy mert csengett a fülembe, hogy azon még a bolond se téved el. Mindenki kívülről tudja. Hú, de jó. Na, hát akkor majd kis felfedezés lesz, hogy mit is jelent ez az ige. De előtte a zsidókhoz írt levélből szeretnék olvasni egy igét. Ez az alapja a mai ige hogy... Annak okáért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valahogy el ne sodortassunk. Ez igen, egy picit másképp beszél. Arról beszél, hogy, hogy hát bizonyán megvan a lehetőség arra, hogy mi elsodortassunk, mi rossz irányba menjen a mi életünk. Az egyszerű fordításban olvastam egyik helyen. Igen. Ha pedig ez így van, még gondosabban kell, kell követnünk azokat az igazságokat, amiket megismertünk, ahhoz, hogy ne sodródjunk el. Szóval van egy angol egyszerű fordítás, pedig azt mondja, hogy életbe vágóan fontos, hogy figyeljünk oda. és Hát ha ez ennyire életbe vágóan fontos és akkor azt mondom a munka ünnepén, hogy ezzel meló van. Ezzel meló van, hogy ott maradjunk, és valamiképpen nehogy elsodródjunk. Annál is inkább igaz ez, azt gondolom, mert... Különben nem lenne ennyi vallás, hogyha mindenki úgy hirtelen rá egyszer megtért, és akkor hirtelen minden igazságot ismerni és nem sodródna el, akkor valahogy nem lenne ennyi fajta mozgalom, meg minden. Éppen uh, néhány évvel ezelőtt ugye bevezették azt, hogy csak néhány nagy vallás van Magyarországon, és akkor uh, azzal szembesült egy csomó kis egyház, több száz keresztény egyház, akik nagyon élően működtek, hogy uh, meg én is azzal szembesültem, hogy mennyi volt, ugye? Tehát hogy mennyi van. Ez, ez valahogy arra mutat, hogy, hogy azért nem olyan egyszerű, nagyon sokszor könnyű elsodródni, könnyű egy picit félre menni, könnyű kicsit elmenni. Na most ez igen az, az Ézsaiás 35-3-9-ig. Ez egy olyan igen, amikor Isten adott egy proféciát, ami Jézus Krisztusról szól, ami előrevetíti azt, hogy majd lesz egy út. Azt mondja, hogy erősítsétek a lankat kezeket, Szükség volt akkor is erre, mert, mert fogság meg minden volt az életükbe, és nagyon nehezen tudtak volna kitartani. És azt gondolom, hogy ez az ige talán ma is aktuális nekünk is, hogy van olyan, hogy igen, meg kell álljuk, és azt mondjuk, hogy erősítsük a lankat kezeket, és szilárdítsátok a tántorult érdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Imi Istennek bosszúja jő, az Isten, aki megfizet, ő jő, és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Ugrándoz, akkor ugrándoz mint szarvas a sánta, és újong a néma nyelve, mert a pusztában víz vakad, és partakok a kietlenben. És tovább lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásaivá, A sakálok lakhelyén, ahol feküsznek fűnád nád és kákaterem. És lesz ott ösvény és út. És szentség útjának hivaték. tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az. Itt van az az igen, amit az előbb említettem már, aki ezen az úton jár. Még a se téved el. Nem lesz szót oroszlán, és a kegyetlen vad nem jöjj fel rá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta. Ez egy olyan ige, ami nekünk szól, ami erőle vetíti azt, hogy el fog jönni Jézus Krisztus, és ő készít egy utat nekünk. És tényleg én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sokáig ezt így hittem is, hogy, és így olvastam ebből az igéből, hogy a téved el rajta. És amikor elkezdtem megnézni más fordítást, akkor egy kicsit megdöbbentem, mert nem azt mondja, hogy a bolond se téved el rajta, hanem azt mondja, hogy erre az útra nem fog a bolond rátévedni. Ez már egy picit nem nyugtat annyira meg bennünket, hogy mind eddig esetleg ülhettünk, hogy hát, ha egyszer mi hoztunk egy jó döntést, akkor biztos jó helyen vagyunk, nem kell foglalkozunk semmivel, mert még a bolond se téved el rajta. Inkább ott az van benne, hogy erre az útra nem fognak rátévedni a bolondok, vagyis ahogy a bolondot nagyon sokszor az Isten igéje, az evangéliumban is az istentelene, vagy a Zsoltárok olvassuk. azokat nevezi bolondoknak nem akik valami értelmi fogyatékosak, hanem azokat, akik, akik szánt szándékkal az Istent tagadják. Akik nem hisznek az Istenbe, az egyedül élő Istenbe. Ezeket nevezi bolondnak. És hát ez egy picit más... Más helyre kerül, azt gondolom ez az igen állunk, amikor ezt így elkezdjük megérteni, hogy ez nem egy olyan út, ami automatikusan megy, hanem igenis foglalkoznunk kell azzal, kutatnunk kell az írásokat, foglalkoznunk kell az Isten igével, foglalkoznunk kell azzal, hogy élő kapcsolatban maradjunk vele, és ahogy itt mondja, hogy életbe válóan, vágóan fontos, hogy figyeljünk arra, amit eddig meghallottunk Istenről, és hogyha a zsidókozit levelet átnézzük, akkor ott egyedül egyről beszél az egész zsidókozit levél. Jézus Krisztusról. Arról beszél, hogy bebizonyítsa azt, hogy Jézus Krisztus a megígért messiás, ő ott volt az Ószövetségben, itt van jelen most, és ő a, a, az eljövendő királyságnak. Tehát, hogy ott lesz mindenben. És Jézus Krisztusról beszél az időhoz itt levél, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy ezt az igét úgy értsük meg, hogy ha nem ragaszkodunk Jézus Krisztushoz, nem ragaszkodunk Jézus Krisztushoz, hogy ő maradjon az életünk középpontjába, akkor, akkor könnyen eljuthatunk oda, hogy hogy elsodródjunk. Általában az az nem úgy történik, hogy, hogy mereven ellenem megy annak, amit mi tudtunk. E, általában arról fel vagyunk készülve, amikor egy teljes mértékű tévtanításra találkozunk, ami szembe jön velünk, akkor azt élvől tudjuk mondani, hogy ez itt ez semmi közünk. Általában ott szokott elcsúszni a dolog, ami majdnem úgy néz ki. És az ördög nagyon sokat gondolskodott arról, hogy rengeteg olyan képet kapsunk, kapjunk, ami majdnem úgy néz ki. Ami, ami pont úgy megy, csak éppen hasonló. Az ördög nagyon sok mindent lekopintott már. Ha úgy tetszik, ébredéseket is lekopintott már. Azért, hogy megvezessen embereket. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy, hogy mi ragaszkodjunk az igazsághoz, és, és ne engedjük, hogy az ördög bármilyen módon elvigyen e, bennünket. Jézus Krisztus a középpont. Zsidók azért levél első rész, első verse azt mondja, hogy minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt, Proféták által, ebben mindenki által, angyalok által, üzeneteket kaptak emberek. De ebben az utolsó időben, mondja ott, zsidókhoz itt levél írója, és ha akkor utolsó időknek érezte, akkor azt gondolom, hogy most még inkább át kell, hogy éljük azt, hogy ebben az időben Jézus Krisztus az alap. Ő legyen a középpont. Ő által a szólt az ő népéhez. Nyilvánvalóan, hogy arra utál, hogy ő által a szólt úgy az ő népéhez, hogy elküldte messiásnak. János 16 16 Azt mondja, hogy mondanék Jézus, ez már az Úr Jézus mondja, amikor, amikor már eljött a Földre, és itt van, és azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak is, csak, csak is én általam, hanem a én általam. Máté hétbe pedig azt olvassuk, hogy mert szoros az a kapu, menjetek be a szoros kapun, mert tágos az a kapu, és széles az, az út, amely a veszedelemre visz, sokan vannak rajta, akik azon járnak, Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Hogyha ezt elkezdjük átgondolni, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy van egy szoros kapu, amin egyszer be kellett menjünk. Vagy lehet, hogy pont az előtt vagyunk, hogy le kell menjünk. Tehát az a szoros kapu az nem azért van, hogy, hogy legyenek olyan emberek, akik nem férnek be rajta, diétázunk meg stb., hanem arról szól, hogy ott már bűnökkel együtt nem tudunk bemenni. Ami rajtunk vannak, azok a terrek, azok a puttonya, azt ott a kapúba, ott kell hagyni. És csak a megváltottak indulnak el, hogy a proféciából vastuk a könyvben, csak a megváltottak indulhatnak el ezen az úton. Nem tévedhet rá bolond, aki nem hisz Istenbe, az nem tévedhet rá. De nem az van, hogy véletlenül, véletlenül ott vagyok, az Isten országában. Ilyen nincsen. De valahogy érdekes az, és nem olyan szoktunk foglalkozni azzal, hogy, hogy nem csak azt mondja, hogy szoros ez a kapu, hanem azt mondja, hogy keskeny az út Volt egy ilyen festmény, biztos néhányan ismeritek nagyon régul, hogy ilyen keskeny út, valahol meg megvan kint, majd kifele meg lehet nézni. Igen, nekem nagyon tetszik egyébként. Van egy csomó minden, de csak egyetlen egy keskeny út vezet, és majd a kereszten keresztül odajuthatunk a mennybe. Tehát, hogy az a keskeny út az, az ami életünk, egész életünkbe tart. És, és az ördög azon mestelkedik, hogy valamilyen módon bennünket eltérítsen. Ha nem hinne az ördög abba, hogy el tud téríteni, akkor nem ölne ennyi energiát. Azt azért higgyük el. Azért is mert ebben hinni, mert nagyon sokakat már meg tudott téveszteni. Sőt, azt mondja az Úr Jézus, az utolsó időben nagyon sokakat meg fognak téveszteni. És ö, ott van a megtévesztés, hogy még a legkülönbeket is szinte megtéveszt. Tehát, hogy ö, ne engedjünk a kísértéseknek. Tehát van egy szoros kapu, amire indultunk, van egy keskeny út, amit járnunk kell. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ne tévegyünk el, ez. Ö, bármilyen hajó kiránduláson láthatjuk, és hát nyilván nem utolsó sorban, hogy gyülekezetünknek is van egy ilyen neve, akikkel szeretnénk másoknak világítani. De nagyon jó, hogyha mi látjuk azt, hogy, hogy van egy világító torony, van egy cél, amerre megyünk. Hogy van egy biztos célunk. Ez azért is jó, mert úgy akkor nem ülünk úgy, hogy mi már, mi már ott vagyunk. Erről mindig a kis csacsi jut a szembe, de most nem mondom. Ott vagyunk már? Tehát, hogy nem... Azt mondja, hogy nem, tudom, nem mondom, hogy elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, szóval maradjon meg ez bennünk nyugodtan, hogy még nem vagyunk ott, még az úton vagyunk. És hogyha az úton vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy bármi x-szer közbe üthet, hogy nem tudunk arra haladni. Tehát, hogy van azzal munkánk, hogy odaérjünk. És ha egyszer Pál itt már jó néhány gyülekezet plántáláson túl volt meg, meg uh, rengeteg embert él, meg rajta keresztül, és azt gondolom, hogy nyugodtan volt, hogy mondta volna azt, hogy én már ott vagyok. De nem, mert az Isten még nem engedte, hogy ezt mondja. Hanem tudta, hogy van még célja, van még dolga. És ami még inkább furcsa nekem, hogy uh, előtte való versbe, azt nem írtam ki, de azt mondja, hogy, hogy uh, van munkám, hogy valahogy, valahogy odaérkezzek én is a halottak feltámadására. Pál, aki azt mondja, hogy, hogy tényleg ott volt az Isten kegyelmébe is, és, és azt gondolom nagyobb szolgát nem láthatunk az új szövetségbe se, nálánál legalábbis nincsenek feljegyezve. Azt mondja, hogy, hogy valahogy majd oda kerüljek, és mi nagyon sokszor olyan könnyen veszük, hogy mi rajta vagyunk, akkor elég bármi. Nem, azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszek, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtve azoknak pedig előttem vannak, annak nekidőlvén szélekenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban, onnan való elhívás jutalmára. Egy olyan lelkületbe kell benne legyünk ahhoz, hogy ne sodródjunk el, hogy lássuk a célt, és lássuk, hogy merre fogunk haladni. Lássuk azt, hogy mi ami dolgunk dolgunk. <kül> Hát kérelek így titeket arra, hogy, és addosz meg most az, ezt veletek így a gyülekezettel, hogy a gyülekezet vezetői és a tanítói szeretnénk elmenni holnap holnap után eltölteni egy egész napot azért, hogy, hogy Istennek a célját erre a gyülekezetre meglássuk még mélyebben. És lássuk azt, hogy merre akar bennünket vezetni. Nem mindegy. És kérlek, hogy imádkozzatok értünk. Mert nem szeretnénk elsodródni. Szeretnénk arra fele menni, amire Isten vezet bennünket. És ez egy nagyon Fontos dolog, hogy, hogy meglássuk a célt. Elindultunk, volt egy kezdet, ezt érthetjük a gyülekezetre, de érthetjük a saját életünkre is. Vagyunk most valahol, és ö, az a kegyelem, hogy, ö, hogy hogyha azt is érezzük, hogy elsodródtunk, most már nem emlékszem, hogy van az a festményér festve, de inkább a Bibliáról beszélek, van lehetőség visszamenni. Erről szól egyébként az új szövetség. Azt láthatjuk, hogy amikor elindult a gyülekezet, akkor Ha ott véget érne a Biblia, hogy az abcselle véget érnek, azt látadnánk, hogy, hogy tényleg az feltámadt, elment a mennybe, elküldte a Szent Szellemet, megindult a gyülekezet, 5000-esével nőtt a gyülekezet, ide-oda mentek plántálni, mindenhol csak gyülekezet alakult, és minden rendben volt, és haladt az élet tovább, és akkor nem lát, valahogy nem értenénk sokszor magunkat, hogy mi van. De van jó, hogy, hogy ott vannak azok a levelek, amikor nagyon sokszor arról szólnak, hogy Azokat a kicsi elsodródásokat, amerre elindult egy, -egy gyülekezet, azt úgy helyre pofozzák. Nem erre, hanem arra menj. Leginkább egyik legmélyebb, az gondolom, a korintusi gyülekezet, amelyik sokféle kiágazott, és ott rengeteg sok dolgot kellett helyre tegyen pál az ő életükbe. De több gyülekezetet is láthatunk, akár a jelenések könyvéből is láthatjuk, hogy, hogy Istennek volt üzenete, vagy a zsidókhoz írt levélből, hogy a gyülekezet helyreálljon. Mert egy picit elsodródott, és... Nekem nagyon tetszik az, hogy, hogy nem mondott le róluk se Pál, se, de ami még legfontosabb, hogy Isten nem mondott le róluk, hanem azt akarta, hogy helyreállva, az a gyülekezetek helyreállva lássák a célt, és menjenek arra fele, amerre Isten akar őket vezetni. És most én néhány gondolattal készültem, így tényleg nem a teljesség igényével, hogy milyen területei vannak az életünknek, a hívő életünknek, vagy akár gyülekezeti életünknek, Vagy voltak a múltba, vagy, vagy mik alakultak a gyülekezetek között, vagy, és most időek nem egyházakat említek népszerint, hanem az Eklésiával, az egyházzal, ami a Krisztus gyülekezete az elmúlt évekbe vagy évszázadokba, vagy, vagy egyáltalán a múltban. De nagyon sokszor kellett Istennek igazítani, ahhoz, hogy lássuk az igazi utat. Mert a sátán célja az egyértelmű. Sátán azért jött, hogy ő jön lopjon és pusztítson, és ő hisz abba, hogy minket el tud téríteni, el tud sodorni. Mi pedig abban hiszünk, hogy Jézus már legyőzte a sátánt. És, és ha ő egyszer legyőzte, akkor le van győzve. És ami Jézus nevében adjunk, akkor minket nem tud eltéríteni. És nagyon hálás vagyok ezért a gyülekezetért, hogy úgy ismerhettem meg, hogy ezek, amikor itt beszéltek, a pozitív részei itt vannak a gyülekezetben. És hiszek abba, hogy Isten ezt a gyülekezetet saját Krisztus testeként tekinti. És hiszek abba, hogy ezek, ezeken a részeken nem fogunk eltévedni, mert Isten vezet bennünket. És hadd kérdezze meg, hogy hiszitek ti is ezt? Amen. Amen? Amen. Nem szoktam így nagyon kérdezgetni, de most úgy éreztem, hogy mindenkibe ott volt, hogy egy picit azért határozok meg, hogy igen. Na hát, én csak négy dologról szeretnék beszélni, amíg így nagyjából meghatározta a gyülekezeteket, eh, Krisztus testét. De nagyon sokat tanulhatunk a saját életünkbe, mert ez, ez levetítve a mi saját életünket is meghatározza. És nagyon sokszor ezeken a területeken is elveszítjük a, a, a kontrollt, vagy elveszítjük azt, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Uh, Azt mondja hogy a zsidókhoz írt levél, úgy olvastuk, hogy annak okáért, vagy életbevágóan fontos, hogy erősen kapaszkodjunk azokba, amiket Isten már megtanított nekünk, amit kielentett nekünk. Ugye a hívő életünknek van egy olyan része, ami. amit én most úgy neveztem, a viselkedés. Ne kössetek bele a szóba. Direkt most nem gyümölcsöket mondtam itt, mert igazából a, a viselkedésre szerettem volna, vagy nem találtam jobb szót erre, de hát van egy csomó kép bennünk, hogy hogy néz ki egy igazi hívő ember. Én... Néhányszor gondolkoztam azon, hogy minél nagyobb Bibliával ugye jár egy kicsit így, valamilyen fajta komorságot felvéve, hogy azért nehogy már Léhának nézzék. Vagy hogy néz, hogy néz ki egy hívó ember tényleg? Tehát hogy tudnánk lerajzolni? Tehát, hogy azért nem. Tehát, hogy Erdélyben én láttam egyébként. Tehát aki hívő, főleg falon, ott az asszonyok kendőbe mennek legszebb ruhájukat felveszik a férfiak költönybe, vagy legalábbis a rendezett sorba a gyerekek elől, vagy éppen kultúrától függően pont mögöttük, de szépen mennek a gyülekezetbe. Na hát lehet látni, de a hívők gyülekeznek. Jó, hát nem pozitívképpen festem fel ezt azért, mindenképpen csak elmondom, hogy, hogy úgy nagyon sokszor volt az, hogy így van egy képünk, hogy hogy néz ki egy hívő ember, tehát hogy hogy néz ki kívülről. Nekünk is. Hát akkor világnak, világ vagy mit gondol, hogy néz ki egy hívő ember? Hát már eléggé meg van zavarva, nem nagyon tudja. Nem? Tehát, hogy egyszer így látta őket, hogy úgy vannak, most úgy látja, hogy még szabadabbak, mint a hitetlenek. Szóval igazából nem tudom, hogy van egy képe, vagy nincs. Valami biztos, hogy van. Általában nem nincs kémény a fejükön. Ilyeneket látnak. Tehát, hogy nem cigiznek, de hogy ö, amúgy sok minden nem. Tehát, de ezek mind ilyen képek. Tehát van egyfajta viselkedés, én csak ezt így idetettem, mert fontos szerepet tölt be általában a keresztény életébe, kereszténység életében. Talán Révész hallottam, hogy amikor eh, megtért egy fiatal, egy ilyen hippis akkor hát eh, igyekeztek a gyülekezett tagjai gyorsan megnevelni őt viselkedés kérdésébe. Eh, sikerült is. Már egy következős -követ nem jött. Tehát, hogy <gül> De hogy, eh, hogy sokszor, sokszor nekünk fontosabbá válhat, hogy hát, hogy viselkedik, vagy éppen hogy néz ki eh, az az ember, De azért majd nézzük meg, hogy, hogy fontos ez, vagy nem fontos, vagy mennyire fontos, hogy mit is jelent ez a mi életünkben. Azt a másik oldalra tettem nem a szenszellemre mint Isten harmadik személyére gondoltam, amit ideírtam. Nézzétek el ezt, hogy ezt írtam ki. Inkább arra gondolok, hogy szentszellem ajándékai, vagy a szentszellem munkája inkább, karizma, erő, tehát minden, ami ezzel együtt van, inkább így fogalmazok, ami hatása van a hívő életére. Arra gondoltam, amikor ezt, ezt ideírtam. Tehát van egy ilyen oldal a hívő életének. Én azt gondolom, hogy. Egy nagyon fontos dolog, sőt, most nem helyeztem is súlyokból még súlyosabb, meg még nem, egyszerűen csak ilyen oldalat tettem ide, ebbe se kössetek bele, inkább csak uh, nézzük meg, hogy uh, milyen oldalakat helyezett most Isten így elém, és nyilván nem ennyiből áll a hívő életünk, azért hát, van még egy egész nagy vastag bibliánk, uh, van benne még egy csomó téma, de most ez, ezeket uh, szeretném így uh, picit elétek hozni. Uh, itt van ez a kegyelem kérdése, ami... ami Megint csak meghatározó, azt gondolom, mert mindannyian elhiszük azt hívő emberek, és azt gondolom, hogy ez a nagy ekléziát is mondhatnám azt, hogy hát a, odáig úgy nagy egyetértés van, hogy a megtéréskor egy nagy kegyelemre van szükségünk. Ehm, aztán utána mi van, abban már egy picit ehm, megoszlanak a vélemények, hogy ma miféle kegyelembe érünk. Én, én nekem az volt az Isten képem, ehm, lehet, hogy... Ehm, Másokkal ezzel nem találkoztak, de én egyértelműen nekem ez volt az Isten képem nem jó, hogy van egy teleírott papír az életem, és amikor megtérek, akkor Isten kicseréli egy tiszta lapra. Ideig rendben van. Csak én végig azon gondolkodtam, hogy vagy úgy éreztem, hogy ezt bepiszkoltam, ezért majd kell kapjak megint egy új életet, vagy nem tudom mi lesz. Tehát, hogy erre, ezt kaptam egyszer kegyelmet, és utána pedig nagyon kell vigyáznom arra, hogy nem bekoszoljam. És ez oda hogy én azt gondoltam, hogy én erre tudok vigyázni. Vagy van egy olyan fajta elmélet, és akkor gondoljátok meg, hogy, hogy igen, volt egy életünk, Isten azt megtisztotta, kaptunk egy tiszta alapot, és egy olyan kegyelemben érünk, hogy, hogy valahogy, ahogy tele akarná azt írni az ördög, egy olyan tollal érje, ami lemosódik. Tehát, hogy kegyelemben érünk ma is, vagy pedig csak valamikor kaptunk egyszer egy kegyelmet, És onnantól kezdve meg mi erőködünk Jó keményen. Na, tovább menve egy másik aspektusát a hívő életünknek, itt nem is annyira a bűnvallás, mert az még jó lenne sokszor inkább a bűn kérdése, hogy általában. Hogy működik ez az életünkben, hogy viszonyulunk ehhez, hogy gondolkodunk erről, ez is meghatározza a hívő életet. Nyilván az előzőből fakad az is, hogy hát, ha egyszer kaptunk egy emeletet, hogy nekünk kell vigyázni, akkor, mi már nem vagyunk bűnösek, és nem is eshetünk bűnbe, tehát onnantól kezdve azért nem is kell bűnt vallani, mert mi szentek vagyunk. Persze, hogy szentek vagyunk, csak egy picit másképp érthető, azt gondolom. Tehát ezzel a négy dologgal szeretnék egy picit foglalkozni. És egy picit úgy átélni azt, hogy valóban Jézus van a középpontban, és ezek a dolgok most hogyan működnek, vagy milyen hatása lehet az életünkre, a gyülekezet életére, hogyha valamelyik úgy elmarad, Valamelyik úgy levesztjük róla, akkor mik történhetnek velünk. Efézus 6.19 azt mondja, hogy adja meg nekünk nektek dicsőségének gazdasága szerint, hogy hatalmasan megerősödjök bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hitáltal, a szeretetben meggyökerezve, megalapozva képesek legyetek felfogni minden szentel együtt, mi a szélessége, a hosszúsága, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten minden átfogó teljességeig. Olyanra utal ez az ige, hogy fontos, hogy az életünk és az igazságoknak minden területére fókuszáljon a mi életünk, a mi hívő életünk, ahhoz, hogy teljességben megismerjük őt. És ennek az egyik alapja az az, hogy Jézus Krisztus marad a középpontba az életünkbe. És uh, most néhány ilyen kis dolgot vizsgálunk meg. Egyébként nyilván kivesészettem volna itt a korintus gyülekezetet, mert mindegyik megtalálható volt benne. De inkább csak úgy gondoljunk bele, így uh, akár, akár a közelmódban, vagy picit a mi életünkben, hogy, hogy mi a helyzet, hogyha egy-egy oldal úgy lemarad, és, uh, és nem, nem működik. De azt gondolom, hogy ezt, ezt a képet ismerjük. Tehát, hogy uh, um, Jézus Azt gondoljuk, mi a középpontban van, de az ábra szerint nem lehet teljesen. De, a szentszele munkájában annyira nem kell foglalkozni. Ez, ez némi köze van a korábbi baptista egyházaknak is, de mondtam, hogy nem akarok így nagyon egyházakat említeni. És azért nem negatívan, mert én teljesen másképp látom ezt az egészet. Én úgy látom, hogy, hogy Isten helyre akarja állni, állítani a gyülekezetet, akkor, amikor visszajön. Korintusi levélben egyébként olvassuk azt, hogy, harmadik részben, hogy egyik azt mondta, hogy én Pálé vagyok én Apollósé, én pedig Péteré, én Kéfásé, én, én Jézusé, azt mondja az utolsó, akik voltak az igazi szentek, de Pál azt mondja, hogy az nem így van, egyik se a jó, hanem mindegynek meg a maga feladata, és hogyha megnézzük egy picit a, a történelmünket, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy Jézus Krisztus elkezdte helyreállítani az egyházat. Onnatuk kezdve, hogy annak idején a reformátorok előhozták, hogy a megtérést helyreállítsák. És tényleg nagyon nagy szükség volt egy alapvető, döntő, Be, döntő, befolyásoló volt a mai életünkre, a hitünkre, hogy az akkor megtörtént. Ugye? Hogy tudjuk, hogy hitáltal van az üdvösség, és nem valami büntető cédulákat kell gyűjtenünk meg pénzen megvásárolnunk, hanem van kegyelem, és hitáltal van az üdvösség. És ezt helyreállítani egy nagyszerű dolog volt, azt gondolom. Isten élő üzenete volt erre a földre, az eklési állára, erre a gyülekezetre. Nyilván elkövettek egy olyan hibát, hogy azt mondta az a csapat, hogy én pálé vagyok. Ugye Itt leragadunk, itt bezárjuk a kaput. Mondhatnám a következő igazságot. Apolós híres ugye a bemerítésről. Emlékeztek az abcsár 16-ban, hogy ő nem volt jól bemerítve, majd igen, aztán majd meg szeretett bemeríteni. Na hát akkor hozzunk párhuzamot egy kicsit a bemerítése kapcsolatban, amikor Isten helyreállította azt, hogy nem csak a megtérést, hanem a vizátali keresztségnek a lényegét szerette volna megüzenni az ő népének, az eklésiának, hogy ez egy olyan döntés, ami pecsét, ami pecsétje az előzőnek az, hogy megtértem, nem csak annyit jelent, hogy megszabadultam a bűneimtől, hanem elköteleztem magamat Jézus Krisztusnak. És hogy Krisztussal együtt kereszt vagyok feszítve, többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát új emberként kezdek élni. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos üzenet volt. Istennek egy üzenete volt az Eklésiára nézve az, hogy herrájön az, hogy. A bemerítésnek mi a lényege? Hát sajnos itt is megtörtént egy kapuzárás. De Pál azt mondja, hogy nem Pálé, nem Apollósé, hanem egyiknek ez volt a dolga, a másiknak meg az volt a dolga. És van engedtük-e volna tovább, hogy mi van, ha tovább megyünk? Ott van a következő téma, hogy a Szent Szellem. És nyilvánvaló, hogy ha idáig nem jutott el a, a gyülekezet, akkor itt, itt bezárta a kaput, és... Ha megnézzük az ábrát kiegészítve, egy másik fajta kör alakult, de mielőtt oda elmennénk, erre volt példa az Ószövetségben, hogy hogy is alakultak ezek a kerítések. Mózesnek volt tíz parancsolata, meg ha összeszámoljuk az Ószövetségben lévő törvényeket, akkor nem én számoltam össze. 613 törvényt számolnak össze teológusok. Lehet vitatkozni egy-kettőn benne, hogy az mennyire. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez az Úr Jézus idejére már több ezerré válott. Ugyanis a teljes jó szándékkal, annyira nagy jó szándékkal emlékezzük vissza, amikor Izrael népe fogságba volt, majd visszajött Ezdás idejébe. Esdás pap elkezdte tanítani a népet, és tényleg a lehető legnagy, legjobb szándékkal tanították a, papot, a papok a népet, és létrejöttek ilyen különböző bibliaiskolák, Egyiket úgy hívták, hogy Szofrém az ő idejében. És akkor ők már úgy látták a következő nemzedék, hogy Hát ez a Mózes 613 törvénye, hogy ezt mi ne lépjük át, ez, ez nagyon gázos. Tehát, hogyha itt most 1250 métert szabad menni, akkor inkább mondjuk azt, hogy nehogy elszámoljanak valamit, tegyük hozzá inkább, hogy, hogy ő csak 500 métert mehet, hogy nehogy, hogy biztos, ami biztos, ugye? És ezek az iskolák úgy érezték, hogy lefedik, és az Isten törvényét még inkább úgy kiegészítik, hogy nehogy már bűnbeessenek, még jobban megvédjék a, az Isten törvényét, Hát eltelt egy generáció a következő, nem mondom így végig, mert ez így ment tovább. Az úr Jézus idejére az, elő, az elődjeiknek egy generációval a korábbi e, biblióiskolát azt a szentségnek tekintették, az egészet, és akkor még rápakoltak egy pár törvényt, hogy nehogy azt is megbántsák. Nehogy azt is megbántsák. Sajutottak az úr Jézus idejére oda, hogy nemhogy nem, egyenlőnek tekintették. Olvassátok el a Mátály Magéllum a 15. részében van egy jó kis példa erre, hogy amikor oda mennek a, a, a a farizarosok Jézusok azt mondják, hogy figyelj már, hát a te tanítványait miért nem, nem, nem tartják be az atyák hagyományait, ott erre utalnak. Ezeket, amik ők már törvényi szinten emeltek, Jézus szerint meg nem törvényi, hanem törvény fölé emelték. Az Isten akarata fölé emelték ezt a törvényt, mert már fontosabb volt nekik, mert igazából már csak ezzel a kerítéssel foglalkoztak. Mert úgy gondolták, hogy ez a kerítés úgy is megvéd a lényegtől, ami benne van, Ezért csak a kerítéssel foglalkoztak, és megkérdezték, hogy hát a tanítvány miért nem mostnak kezet, ugye? Emlékeztek erre a történetre. De én gondolkoztam erre, és nagyon sokszor átéltem azt, hogy hallottam én válaszokat, hogy mi vaj mi van abban, ha a kezet mostak volna, nem? Tehát egyébként mi baj lett volna a kezet mosnak étkezés előtt? Hát tiszta éze volna, nem? De Jézus látta, ami mögötte van. És látta azt, hogy ezek a hagyományok fölé vannak emelve az Isten akaratának, az Isten igének. És ott azt mondja a hatodik versben, hogy ezzel tettétek, érvénytelennél, másfordítás szerint erőt lennél az Isten igéjét köztetek. És hogyha ha ezek a hagyományok, amiket így körülírunk, ezek fölé kerülnek, vagy mellé kerülnek, mi azt gondoljuk, hogy csak mellé tesszük, de ezt is tértje az Isten igéje, mert azt mondja, hogy ami ki az ő igéje, ez bármit is hozzátesz. Ismerjtek az igét. Szóval <köhö> fontos, hogy, hogy ettől a gondolkodástól teljesen szabaduljunk meg. És lássuk azt, hogy hogy ezek a kerítések nem oldanak meg bennünket. Mert nem a viselkedésünket kell, kell e, e, megoldanunk, és nem a külső látszatunkat, hanem, hanem ott valami gyökeres dolgot várt Isten, az ő népétől is egyébként. Az Izsaiás Profita kömében rengeteget olvasunk erről, hogy nem arra vagyok kíváncsi, hogy tudtok-e nekem tüzet gyújtani. Hanem, hogy mi történik a szívetekbe, Még nem arra vagyok kíváncsi, hogy meg tudtok-e venni egy, egy, egy állatot, és le tudjátok ölni előttem. Hanem, hogy mi van a szívetekben. És, És fel kell, hogy ismerjük azt, hogy, hogy nagyjából hasonlóképpen nézett ki az egyháznak egy nagy része. Hogy a Szent Szellem kizárva egy picit, legalábbis a munkája, és arra nem annyira igény tartva, és középpontba került, ott volt még Jézus, meg a megtérés, meg minden, de valahogy középpontba került az, hogy hogy is viselkedünk. Hát én emlékszek azt, hogy az én Isten így alakult ki, elég negatívan. Ha ezt csinálod, ha így viselkedsz, pokorra mész. Ezt mondták, mikor gyerek voltam. Nekem elég gyakran mondták, mert jó gyerek voltam, de volt, aki ezt megúszta, persze. Hagyjuk. De valahogy, valahogy fel kellett ő szabadulni. És meg kell látni, hogy ez ezek a kerítések nem megoldás. A törvénytől a törvény átkátó Jézus Krisztus megszabadított bennünket. Ott van az igében. Pál levelei, ezt is akarják helyre a mi életünkbe, hogy, hogy ne így gondolkodjunk, hogy, hogy ne arra koncentráljunk, hogy milyen a mi viselkedésünk, hanem kezdjünk Jézusra koncentrálni. És legyen, ő határozza meg az életünket. Na nem akarok ennyi időt ündéket törteni, mert, mert akkor hosszú leszek nagyon. És tudom, hogy a gyerekek is vannak, úgyha már előle bocssi. De a másik részén, amikor így a kegyelemben nem nagyon picit hasonlít hozzá ez a történet, Ezt valahogy így festem képbe, hogy uh, így zallott egy imaurai uh, Isten tisztelet, hogy ó, én nyomorult bűnös. Csak akkor jött egy lista. Nem akarom azt mondani, hogy ez rossz ima, akkor, hogy szívből jön, és tényleg odamész Isten rendezni az életedet. Csak hogy uh, egyszer már a oda odament az egyik testvérnő az így, és azt mondta neki, hogy te tényleg elkárhozol. Hát, hogy nem hiszed el, hogy attól megszabadított Isten. Tehát, hogy a kegyelmet, az ördög azt akarja, hogy ezt mi felejtsük el, és mi foglalkozunk a bűneinkkel, hogy azok kerüljenek a középpontba. Bocsánat, így mondom, még a bűnvallás is kerüljön a középpontba. De Jézusnak kell a középpontba lenni. És a bűneinkkel addig kell foglalkozni, hogy megszabadultunk tőle, és meg tudjunk szabadulni tőle. Az a probléma ezzel a történettel, ha a kegyelmet nem érjük át, akkor nem tudunk megszabadulni, és pont azért mondjuk annyiszor, mert nem szabadultunk meg. És pont azért van annyira az a foglalkozásunk, mert, mert nem tudunk felszabadulni. Nem hiszük el a kegyelmet, nem hiszük el azt, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk. Ennek azt mondja pár ennek a csapatnak, hogy ti, akik a kegyelem által üdvözültetek, ti most újra a törvény által akartok én is azt gondoljátok, hogy meg tudjátok tartani magatokat. Nem hiszitek el, hogy szükségetek vannak kegyelemre tovább. Hát ennek, ennek tanulni lehetünk ennek a fajta megoldásnak. Ez az önsanyargató élet, amikor én majd megbűnhődök valamiért. Mai gondolkodásba is, hívőktől is hallom azt, hogy, hogy én majd ezért megbűnhődök. Hát Jézus megbűnhődött az összes bűnünkért. Miért akarsz te Hát az, hogy vannak következménye, az egy másik történet. Amit vet az ember, az meg vannak emberi következménye, nem erről beszélek hanem arról, hogy én majd azzal valamit elérek Istennél, hogy én majd önsanyargatom magamat, én még, akkor, én még egy picit akkor még büntetem magamat. Jézus Krisztus magára vállalta az összes büntetést. Ezt a kegyelmet el kell, hogy fogadjuk az életünkre. És ez egy fontos dolog, hogy merjük el ezt így elhinni. Erre jellemző erre a, a csapatra az állandó bűntudat, és az, hogy nem tud megszabadulni. Nem tudja elfogadni a kegyelmet. Igazi lelkegondozása van szüksége ahhoz, hogy el tudja fogadni a kegyelmet. És hogyha ilyennel küzdködsz, akkor bátorítalak arra, hogy, hogy keres meg minket. Hogy, hogy tudj felszabadulni a bűneid, a terhalol. Mert az igében az Úr Jézus, ha ő van a középpontban, akkor a miénk az az ige, hogy minden kárhoztatást magára vállalt a keresztel minden. Ha kereszt van a középpontba, akkor minden, tudjuk, hogy minden magára vállalt. És nincs már többé senki károztatása annak, aki Krisztus Jézusban van. És akkor elmeljük ezt így fogadni az életünkre vonatkozólag. Egy másik része a másik oldal ennek a történetnek, amikor, amikor nem igazán működik ez a, kegyel, ez a bűnvallási kérdése, hanem, hanem elhiszük magunkról, hogy hát mi kegyelemben élünk, aztán majd És te mindig azért van, azért van az Isten, hogy majd megbocsásson mindig. Már úgy megyek bele a bűnbe, hogy úgy is azért van, hogy megbocsásson. Hát arra mondja Pál egyébként, amikor valaki így értelmezték a kegyelmet, hogy, hogy arra is azt mondja, bolondok vagytok, ha így hisztek, Mert, mert hogy, hogy lehetne az, hogyha egyszer elfogadtam a kegyelmet, elfogadtam azt, az, hogy meghalt értem, elmenyek is újra, védkezek, hogy nagyobb legyen a kegyelem. És azt mondja, hogy ez, ez így nem, nem normális gondolkodás. És Az a probléma ezzel, hogy, hogy ez egy képmutató életet szül. Mert ha nincs bűnvallás, akkor azért szeretnénk kívülnek látszani, és akkor jön a képmutatás. Akkor jön az, hogy, hogy, hogy eh, elkezdek hazudni először saját magamnak, meg a környezetemnek, és nem tudom rendezni. A János levele egy világos útmutatást ad ebbe, erre vonatkozólog. Azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bűn bennünk, akkor hazudunk és megcsaljuk magunkat, és... Eh, És azt is mondja, hogy nem tudunk kapcsolatban lenni Istennel, ha bűn van bennünk, de ő készített egy utat nekünk a hívőknek, akik már elfogadtuk a kegyelmet, hogy, hogy ott tudjunk maradni. Hogy a kegyelem érvényes legyen az életünkre azáltal, hogy a bűneinket rendezzük. És nem tűrjük meg, hogy megmaradjon a bűn az életünkbe. Egyszerű módja van neki. Azt mondja, hogy ha megvaljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja arra bátorítanak, hogy ne akarja bűneidben megmaradni. Ma úrvacsorázni fogunk, és ne az legyen, hogy nem úrvacsorázok, mert valami bűn van az életemben. Hanem most tedd le. Most tedd le, és gyere, és, és úrvacsorázzunk együtt. Ebben is nagyon sokféle felre volt, most nem tudok erre kitérni, de... Szóval van egy másik oldal, amit ö, nem szerettem volna kihagyni. Ö, az, az a része, amikor Nem az volt a cél szerintem, hogy a viselkedést kihagyjuk, hanem sokkal inkább abból táplálkozott, ami ez volt, amikor, amikor nem volt tanítás a Szent Szellem munkájával kapcsolatban, még inkább hitben benne, meg, élés, meg megélés, és, és egy, egy, egy olyan gyülekezeti képből, ami, ahol összpontosítani kellett arra, hogy, hogy a Szent Szelem munkájáról tanítani és azzal foglalkozni. És erre is láthatunk élő példát az elmúlt időszakban, a, a történelemben, hogy ez nagyon sokszor odafulladt, oda hogy, hogy ott se Jézus maradt a középpontba, hanem, hanem valami más. Az ajándékok elkezdtek működni, de öncélúvá váltak. A gyülekezetben van erre elég sok példa, és, és elég negatív. Nekem még az is hozzájön ehhez, hogy nagyon sok gyülekezetet, az a meglátásom, hogy az örök így akar megvezetni, hogy, hogy működjenek az ajándékok, csak éppen ne töltse be az gyülekezett az elhívást. Tehát valamilyen módon elérje, hogy elsodorjon bennünket. És olyan jó lenne, hogyha ha engednénk, hogy Isten helyreállítson bennünket, vagy hogy az életünkről van először szó, hogy az életünk az helyre legyen téve minden területen, És ne legyen, vizsgáljuk meg az életünket, hogy ne legyünk öncélúak. Az ajándékokat, nyilván van olyan ajándék, ami saját magunkat épít, de azt mondja a Biblia, hogy ezek leginkább haszonra adtak, és hogyha most megvizsgáljuk az első gyülekezetet, azt látjuk, hogy kiárt a Szent Szellem, és erőt kaptak, és elkezdtek, azon nyelveken is beszéltek, de az elsődleges dolog az az volt, hogy elkezdtek tanítványozni, elkezdték az evangéliumot hirdetni, És elkezdtek az emberek megtérni körülöttük. A fókuszunkat ne engedjük el, eltéríteni. Tehát a fókusz az Jézus Krisztus kell, hogy maradjon az életünkben. És ennek a korintusi gyülekezetnek nekem nagyon érdekes, hogy oda megy, elkezdi Pál azzal az egy korintus második részében, olvassuk azt, hogy, hogy amikor elmentem közétek, emlékezetek vissza, nem tudtam máshol beszélni nektek, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Picit megnézzük az abcsolatot, akkor láthatjuk, hogy összetörve érkezett meg oda. De aztán nekem nagyon tetszik, hogy, hogy majd visszatér erre. Ezt kiírtam talán. Igen. És az körülbelül 15-ben, amikor elmond egy csomó mindent, úgy mondhatnám, hogy bekalibrálja őket, hogy vissza Jézushoz minden oldalról, de ő legyen az alap az életetekbe, akkor, akkor azt mondja a 15. részben, hogy Figyeltek, most már eszetekbe juttatom az evangéliumot. Annyira furcsa, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy egy gyülekezetnek megélt mindent. Azt mondja, hogy figyelj, kalibráljunk vissza arra, hogy Jézus Krisztus a középpont. És akkor utána tud működni minden. És én azt gondolom, hogy lehet így működni. Hiszünk ebben, lehet így működni? Akarunk így működni? Hogy az életünk minden területe legyen meg, lefedve. Legyen az, hogy a mi viselkedésünk úgy ismerjenek meg minket, ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy megismertiteket a világ, és megkívánja azt az életet, és ezért fognak hinni Istenbe. Ez a viselkedésünkből fog fakadni. Szükség van erre? Hát nagyon nagy szükség van, mert meg akarjuk evangéizálni tudnak anyart. És azt akarjuk, hogy az emberek az emogéliumhoz jussanak. Szükség van arra, hogy a kegyelem ott legyen az életünkbe. Egyébként egy önerőlködés az egész. Nincs értelme. Szükség van a Szent munkájára? anélkül meg pláne erőködés az egész. Én láttam olyan sok ilyen buzgó embert. Így. Buzog, buzgott. Én saját erőből. Olyan, olyan buzgó vagyok. Csak semmi értelme. És a bűnvallás, hogy tisztán akarjuk tartani az életünket, hát ezt ez hitelessé bennünket. Hát ezáltal fogunk tudni, hatni, hogyha ez, ez, csak ez a négy dolog elkezd működni az életünkbe, a gyülekezet életébe, Az hatással van. Az hatással van a környezetére. Azt gondolom, hogy nem kell ott megálljunk, hanem növekedni fogunk. Amen. És elkezd növekedni a mi életünk. És uh, csak néhány mondat már, <kül> hogyha igazán a mi viselkedésünk az nem egy ilyen kívülről való viselkedés, hogy én tudom, hogy kell viselkedni, hanem, hanem uh, középpontban van Jézus, akkor... Uh, akkor itt valódi gyümölcsök lesznek. Valódi gyümölcsök. És mik a valódi gyümölcsök? Na melyik a valódi gyümölcs? Nekem, ebét találtam ki egyszer, nekem egyik tesó mondta, sokat gondolkodtam rajta. Egy, elvettek egy, de nem tudom, hogy vannak ezek a, na mindegy, inkább paradicsomnál. Paradicsom magot elveted, annak mi lesz a gyümölcse? Egy paradicsom. Gyümölcsnek nevezi a Szent Szellem gyümölcsét is a Biblia, de hadd mondjak most arról, hogy a mi igazi gyümölcsünk az az, amikor valaki rajtunk keresztül megtér. Amikor gyümölcsöző az életünk, hogy emberek térnek meg a környezetünkbe. Erre a gyümölcsre vágyjunk. Ezek az igazi gyümölcsök. És akkor már nem csak a viselkedés számít, hogy akkor tudom, hogy nekem szeretnem kell, örülnöm kell, meg tűrnöm kell, és akkor már fogalmat összeszorítom, meg mindent, tűrök. Tehát nem egy ilyen kívülről való dolog működik az életembe, hanem a Szent Szelem dolgozik az életembe, és, és az én életem elérek embereket, és az emberek megtérnek. Ez az igazi gyümölcs. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. És akkor a tanítványaim lesztek. Ha megnézzük az abcselt, rengeteg gyümölcs volt, ugye? Egyből az ő életükön keresztül, ahova elmentek. Most ne is csak a legelső időről beszéljünk, amikor pünköstkor megtértek, hanem üldözötteket, elküldtek, elmenekültek Antiókiába, és született egy gyülekezet. Megtért egy csomó ember. És az meg kiküldött párnak, barna Barnabást, meg egy csomó apostolt, és született még egy csomó gyülekezet. És annak a gyümölcsei lehetünk mi is. Milyen gyümölcsökre vágyunk? Csak úgy látszol rajtunk, vagy pedig tényleg el akarjuk érni az embereket? Ha igazán dolgozik bennünk a kegyelem, az gondoljátok végig, hogyha nem arra gondolunk, hogy... Amikor arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, ott egy mély hála születik benne iránta. Ez biztos. De valahogy ennél több születik akkor, ha átéljük, hogy nála nélkül semmit se cselekedhetek, hanem kegyelemből élek. És ahogy benne vagyok ebbe, úgy egyre inkább a dicsőítés, az imádat megszületik a szívembe. Hogy működik ez? Valahogy úgy például, mint, mint a, ilyen matek tudóst, az egyik matek tudóst azt mondta, hogy amikor már a Nobel-díjat kapott, hogy ahogy itt tolmányozom, arra vagyok, hogy semmit nem tudok. Semmit nem értek. Annyit látott már, hogy mennyi mindent nem, nem tud még, Pedig ő volt a legogosabb mindannyiunk közül, matek területén. Mi meg sokszor azt gondoljuk, hogy kettő meg kettő, négy tudjuk, és már jó matekosok vagyunk. De így van a kegyelemmel is, hogy ahogy kegyelembe élünk, úgy egyre inkább meglátjuk azt, hogy mennyire kegyelemre szorulunk, és mennyire, mennyire rá vagyunk utalva Jézus Krisztusra, és egy imádat, dicséret, az a szívünkből elkezd megszületni. És ez egy legfontosabb dolog. És ez elkezd hitelesíteni bennünket. A gyümölcsök, a dicsőítés... Tehát kegyelemből tartottok meg hitáltal. Nem tőletek van Isten ajándéka ez. És e, még a másikat hoztam el, hogy eljön az óra, amikor e, az emberek valóban szellemben és igazságban imádják az Atyát. És hiszem, hogy ez azáltal van, hogy felismertük az Isten teljes helyreállító kegyelmét az életünkbe, és egy dicsőtés fakad belőle a szívünkből. És e, hadd ezt a két hét ide, hogy, hogy Szent Szellemmel kapcsolatban most rengeteg idégét hozhattam volna, hogy hanem vesztek előt, minekután utána eljön a Szentrének, és lesztek nékem tanúim. Nem öncélúak, hanem elkezdtek kifele menni. Nem befele, hanem kifele fordulókká lesztek, és betöltetik az elhívást. És azt mondja, hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. egy korintus 12.7-ből hoztam ide. Ez nagyon fontos igen számomra az az, hogy, hogy ez, ezen az úton halad, hogy Jézus ott van a középontban az életünkre, Valóban átéltük a Szent Selem keresztséget, átéltük azt, hogy betöltött az életünket, hogy kaptunk ajándékokat, de ez nem öncélúan kaptuk, hanem elkezdünk szolgálni vele. Megkapjuk az elhívásunkat, és arra bátorítalak, hogyha ezen az úton még csak így félig vagy, nem tudod mi az elhívásod, akkor kezdje további imádkozni azért. Engedj, hogy Isten lelket töltsön be, hogy, hogy ne öncélúval várjon a te hited, ne öncélúval várjonak az ajándékok az életedbe, hanem kifele evangelizálni, embereket megtéríteni. És mennyire hiteles, hogyha ez így működik, már csak ezt a három az életünkbe. És hadd mondjam itt a, az utolsót, a bűnvallása működik az életünkbe, akkor, akkor működik a szentség az életünkbe. Mert megjelent az Isten üdvözlők kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadvan a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szenttűn éljünk a jelenló világba. Azt fogalmazzam úgy, hogy megtanulunk nem csak bűnt vallani, hanem elhagyni a bűnt. Szentek akarunk lenni. Az egy jó dolog, hogy Isten megbocsát, de nem tudsz előre előrehadni, nem tud növekedni az életed, ha nem hagyod el a bűnt, hanem akarod elhagyni a bűnt. Az Úr Jézus minden olyan bűnösnek, aki oda ment hozzá, azt mondta, hogy eredj el, és többé nevét kezzé. Tehát merjük ezt úgy hinni magunknak, hogy nem csak, jó, hát akkor visszajárkálok oda mindig bocsátat kérni hanem eredj el, és többé nevét kezzé. Döntsd el, hogy nem akarok, én szakítok ezzel a bűnnel. És hogyha ez így működik ezek a dolgok az életünkbe, és még hozhatnák itt tényleg imádság, meg egy csomó mindent, Isten igével való kapcsolatot, és ezek elkeznek működni, ez mind benne van egyébként a dicsőt, nem működik azáltal anélkül, tehát hogy ne érezzetek ennek a hiányát, de hogyha ott van a gyümölcs az életünkbe, az életünk dicsőti Istent, és ott van, ott van a Szerem, és ott van az elhívás és ott van a bűnvallás, és ott van a szentség az életünkbe, akkor azt gondolom, hogy ez hatásos. Az vonzó lesz. És azt mondja az ige, hogy a világ sovárogba várja az ilyen embereknek a megjelenését. És hiszem azt, hogy a Dunakanyarban várják az ilyen embereket. Egyetlen igébe szeretném itt befejezni. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy hervatható koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervathatatlant Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág. Hanem megsanyargatom és szolgálva teszem a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlannál a küzdelemre. Ezt mondja Pál magáról, hozzunk egy ilyen döntést, hogy mi bekalibráljuk az életünkbe Jézust, hogy ő legyen a középpontba, Életben fájlóan, életbe vágóan fontos, hogy ne sodródjunk el. Amen.